ותקרבו עצמות עצם אל עצמו. וראיתי, והנה עליהם גידים ובשר עלה, ויקרם עליהם עור מלמעלה, ורוח אין בהם. ויאמר אלי, הנה ואל הרוח, הנה ובן אדם, ואמרת אל הרוח. כה אמר אדוני אלוהים,